поклав на щеку долоню, і йому захотілося плакати. Від радості і надмірного розчулення, від того, що є отаке золоте кружало, котре гріє і так світить, що не сила на нього дивитися, від дивного каміння, що розпадається, як торкнеся його пальцем, і від ще дивнішого каміння, яке пахне. Світ значно багатший од наших первісних про нього уявлень, подумав юний чорт. Дивився на світ широко розплющеними очима. Перед ним хиталося зелене море. Було в ньому щось потаємне, щось таке, від чого чортова душа зіщулювалася, хоч він ніколи не втрачав поважності. Його пустили на землю з підозрою, що він так і не у урочистих настанов, хоч і сказав «Я буду старанний, ти можеш стати білим хортом», казано було йому. Вожем, а чи гарним парубком, можеш перетворитись у коня і помчатись, як вітер. Тобі надається сила для перетворень. Юний чорт пішов через стежку. А що, як справді, перекинутись у коня і помчати, мов вітер? Подумав він, чуючи, як боязко замирає душа. Та коли ти порушиш закони нашого існування, застережено було його, залишишся тим, ким став. Став конем, будеш конем. Став парубком – будеш ним, став хортом – у хорти перейдеш, і переймеш їхню долю. Він був конем і дивувався на своє розкішне лискуче тіло, а тоді побіг, застуганіла під ним земля, а він пізнав неземну радість. Вітер гостро бив йому в обличчя. «Я можу так домчати бозна куди», – радісно подумав він. «Я вільний, можу бігати і казитися, можу танцювати». Звівся дибки і затанцював на лісовій галявині. Але танцювати конем було незручно, і він став парубком. Ударив у закаблуки, битнув полою свити і задріботів під борами. Йому весело закрутилася голова. Тоді він упав на землю, обіймаючи її обіруч. Дихав запахом пахучого зела і поповз між бадилля золотим вигненливим вужем, світячи розпаленими оченятами. Проте цього було йому мало. Скрутивсь у бублик і покотився стежкою, а коли не стало сили котитися, хуткіш перекинувся у білого хорта, який мчить через ліс швидше за вітер, і має собі запомічника і невільника, і той вітер, і сьогоднішній настрій. І це він зупинився і кинув оком догори сонце. Його засліпило проміння, залило з головою. І юному чортові здалося, що в нього розірветься від щастя серце. Ранок привів до них студента, чорного і смаглявого. Зайшов до них наче ненароком, попросив води. І Сотниківна винесла йому глибокого глечика. Він пив і зорив поверх глечика на черівну дівчину. День видався сонячний. Перед цим Сотниківна ходила по садку, намагаючись спагнути вчорашню ніч і свій, неспокій, який так і не полишив її. Може, тому той пильний студентовий позор її хвилював, тож, коли пішов, гречно подякувавши, відчула жаль. Цвіли вишні, мов обілляті молоком, і цей колір знову нагадав їй минулу ніч і той спалах, коли все світилося таким чудним світлом. Стояла в саду і бачила крізь дерева струнку постать студента, котрий віддалявся, аж дихати їй не стало чим. Так минуло кілька днів. У суботу під вечір заїхав до них козак. Був шляхетного роду, про це промовляли одежа та зброя, золотий пояс та срібні остроги. А може дасте мені кухоль води? гукнув він голосно. І на аж рота розстулила від здивування. Був цей козак одного обличчя зі студентом це знирувала чи роздратувала її, але води вона винесла. І козак довго пив, зирячи на неї, з надкухля. Уздрила вона в тому погляді несподівану тугу і стала їй на мент страшна. Швидко пішла, як тільки віддав їй до рук кухля. Чула всією постаттю, той погляд пронизував їй тіло. Потім вона довго крушляла по садку, і дивилася, як скрапують на землю, наче сльози, білі пелюстки вишень. Жаль було від цього опадання через ці сльози, і вона, схилившись на лаві біля найбільшої і найстарішої вишні, даремно хотіла впоратися зі своїми почуваннями. Стискувала їй серце тривога, в'ялила тіло, і вона заклякла, облита травневими пахощами і обсипана вишневими пелюстками». Захотілося їй утекти, а чи просто зірватись і побігти через луки і яри, через долини, кудись у незвідь. Але вона сиділа нерушно і дивилася, як грається вітер із леглим цвітом. По кількох днях попросив пити третій подорожній. Був у міщанському строї, високий і вродливий, як і перший. І знову здалося сотниківні. Що й він, і козак, і той студент, який прийшов перший, схожі один на одного, як три краплі води. Що й обличчя в них однакові, і постави, і голоси. І тільки добре розміркувавши, вона вирішила, що були вони і різні. Два високі, а третій нижчий. У студента сині, в міщуга чорні, а в козака зелені очі. Однак боялася вона їх однаково. Не простіться подорожні, та й не випадково подумала вона, нині щось інше. Міщух також пив воду, в цього погляд був благальний, звідкилясь усі троє знали Сотниківну, бо назвали її наймення, вона ж бачила їх уперше. А може хвилювали її не так ці перехожі, як ночі, які перетворились у неї на несподівані гульбище, коли вона танцювала, гарцювала, співала. Гралася з зайцями, коли до неї зліталися пташки і сходилася звірі, а вона чулася поміж них царівною. Тільки під ранок їй снилося щось темне і тривожне, і прокидалася вона з важкою головою, оголювала груди і помічала на них нові синці. Проте від синців груди не боліли, а тільки солодко відчувалися, начебто ось-ось бризнуть молоком і залють цілий світ. Вишні вже були залиті таким молоком, і коли опадала пелюстя, вона тихо і упокорено смутилася. Ворожчина хата була зсередини така біла, що аж сліпила. Величезна піч виставляла, наче роти, кілька джерел, З них куріло синьо-брунатним димом, що пах сосновою живицею. По стелею навішано пучків, сухлих квітів та трав. А сама знахарка, пухкенька, добродушна бабуся здавалася скоріше старою служебкою, а не чарівницею. Незвичайні в неї були тільки очі великі і молоді, які важко зазирнути, були вони насторожені і несподівано бездонні. Сотників вона сиділа на лавці і дивилася, як стара порядкує біля печі. Нарешті повернулася і кинула на стіл пучечок квітів. Квіти розсипалися на дошках золотими монетами. — Чіт чи лишка? — спитала ворожка. «Лишка — Лишка, — прошепотіла Сотниківна, звела погляд на стару, і мороз пробіг їй поза спиною. Перед нею стояла суха, зморщена, височенна баба. Волосся вибивалося з-під очіпка сивими пасмами, а очі жахнулася чудернацько полум'я, що хлюпало з них. Від печі бухнув густий клубень диму. в долоні, наказала ворожка. Сотниківна сплеснула, в димі зблиснув, наче золота смужка, вуж впав на підлогу і зойкнув, шалено викручуючись. «Наступи!» – скрикнула ворожка. Сотників скочила, заплющилась і вдарила під двором. Відчула, як провалюється її нога, що слипке та м'яке, і кинулася у бік. Їй стало легше дихати. Тоді вона звела очі і помолилася, шепчучи пересохлими вустами молитву. Перед нею розгорнувся такий ясний блават, наче не стояла вона в хаті, а в просторому степу. На вікні не було перехрестя рами, взяла в простір голуба пройма, скутка, де мали б висіти образи, сміхалося до неї обличчя. Замить на його місці з'явилося друге, а тоді третє. Вона впізнала всіх трьох своїх гостей – студента, козака і міщуха. Вони, – спитала гостро ворожка, – Сотниківна хитнула. Не думай про них і покинуть тебе. Я боюся, – прошепотіла Сотниківна. Саме тому треба про них забути, – повторила ворожка. А забути – це значить спровадити. А потім? Потім звільнення дістанеш. Купайся щодня у рум'янку і чебреці. Їй терпко запахло сухими травами. «Бабусі моя мила, – сказала вона, – ви таки добрі. Таке вже моє ремесло», – мовила стара. Вони сиділи в порожній хаті між білих стін, заклечених сухим зіллям. Жерел печі пахло сосновою глицею, а стара ворожка знову стала пухленькою, доброседною бабусею. «Нелегка моя праця, – зашамотіла вона. – Живу, донечко, – між зілля і мушу знаходити серед нього лад. Пристосовую до людини, мусять поєднуватися. Кожна людина теж як зілля, і до неї треба ключа. Твій ключ, твоє зілля, рум'янок та чебрець. Спершу гадала, що м'ята, але м'ята відштовхнулася від тебе. Світла в тебе душа, доню, сказала стара, а на світло завжди нетля летить. Не пускай їй в душу, щоб не очернила. Сутниківна злякано зойкнула. «Серед зілля, як і серед людей, змагання йде», сказала ворожка. «Дня і ночі, темного і світлого, але щось у твоїй долі чудне прозирається». Дівчина глянула у вікно. Рами стояли на місці. Тоді вона поцілувала ворожці руку і пішла через залиту сонцем стежку туди, де розливали біле молоко цвіту вишні. Опинившись на землі, Юний чорт став веселий і розбишкуватий. Як тільки запалювалося край неба зоря, вже хотілося йому розгулятися, вдарити об землю лихом і склашматити світ. Може, тому так нетерпляче чекав вечора, а коли спадали сутінки, крався до мосту. Тут, біля води, завжди можна було перепинити і полякати подорожнього. Любив він і посидіти у легкому смірку, слухаючи мелодійний дзюркіт води аж забував часом про замислені пустощі у легкому димі коли так любо дзюркоча йому ставало затишно і добре мріялося про далеке і несподіване але був він ще юний тож і мріяти не вмів тоді знову виникав безшкетливий настрій і з нетерпінням очікував на подорожнього одного вечора він застав біля себе жабу Лупила на нього баньки, намагаючись збагнути. Що це за проява залізла під міст, а коли зрозуміла, вирішила, що краще сховатися під воду. Майнула перед чортом зеленим кажаном і вже досягла влеті води, коли якась сила повернула її, і жаба плеснулася на те ж таке місце, де сиділа перед отцим. Чорт засміявся, йому те сподобалося. Жаба проте занепокоїлася друге митнулося зеленим вихром до води